Тепер ти сам маєш стати отим журавлем, Що рятує життя. Данило так подивився довкола І на землю поранкову, І на блакиття неба. Наче весь обшир Хотів увібрати в себе. Ще раз пригорнув, Охопив вузлом рук Мирославу І швидко, вже боячись себе, Підійшов до берега, Зірвав з послизлого прикорення ланцюг, зіпхнув човен на воду і стоячи вскочив у нього. Гойднувся човен, гойднувся його зелений світ, гойднулося все, що роками влягалося в душу. Прощавай кохана. Ой, кинулась до нього Мирослава, та вже смуга води з затопленими тінями верб З затопленим смутком очеретів Пролягла між ними. «Данило! Данилку!» Вблаганні простягла руки до нього До легкого вербового човника До нерозгаданого світу. Сплеснув зойк, сплеснуло весло Відштовхнувся берег з очей скапнула сльоза З весла Краплина часу Знову і знову Бухикнуло весло І вже на цьому березі вона А на тому він А між ними Вогки золото золоту обмілен І заспане Чи приспане сонце У броді Ой, броди татарський «Два береги, два сонця тут, а життя одне, та й те неповне». У райвіському маті Данило без жодних ускладнень пройшов мобілізаційну комісію і, полегши не зітхнувши, вийшов на простори, заросли споришем подвір'я, яке тепер стало сумним юрмовичком рідних та кревних, що прощались. І попрощатись не могли, крадьком випивали по чарці, а впивалися журбою. Оминаючи гуртки і пари, оминаючи жалі матерів, він пішов понад ворожею, за якою через дорогу не знати, куди бігли спалахи і сполохи жита. Придивляючись і вбираючи в себе неспокій ниви, Данила схилився на плід, а житами. Поживаючи, пішли його роки, добрі й недобрі, пішли його спомени, пішли його тривоги, сплеснули хвилею рідні броди, і визвалися її голос, її шепіт, її сльози. Журавкою звала її мати. Був собі журавель та журавка. Та от коса смертю замахнулася на них, замахнулась на все. Негадано, з боку тихий скрик. Данилку. Він не торопів. До нього бігла вона. Бігли маки на її платтячку. Бігли, перетрушуючи ті маки, її ноженята. Біг вітреть у її косах, що мави повів степу і смуток матіоли. «Звідки ж ти? З якого ти поля, З якого ти чару?» Я ж не повірилася, що це його наречена, що він пригортав, милував її, що її пшеничні коси дозрівали на його руці, і що крізь сон вона довірливо кликала його «Данилку». Мирослава одночасно посміхаючись і журячись, кидає через плід руки, міцно охоплює шию Данила, як може, притискається до нього Данилку рідний. Прийшла, прибігла. Як ти? Як люди? Ось я зараз крутнусь до вартових, щоб пропустили. І бігцем метнулася до нього, і бігцем прилетіла до нього, вже тримаючи руку біля серця. Ти не сердеся, що ми прийшли? Зорій на нього. Як тільки сказано було, це «ми». Знову хвиля вдячності сколихнула його дужим тілом. Він пригорнув Мирославу, цілуючи, надивляючись на неї і дивуючись з її голосу.